A ràdio Palafuginis proposem l'hora del peix fregit.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 entre les de del matí i fins a les 11, en directe, l'hora al peix fregit, amb Rubén Herrà. Bon dia i bon any. Torna a la sintonia de Ràdio Palafrugell, l'hora del peix fregit. Després de l'aturada de vacances de Nadal, tornem amb les piles ben carregades per oferir-vos aquest magazín matinal que us acompanyarà, com és habitual, cada dilluns i cada divendres. A la primera part del programa, a més de la informació comarcal, i del municipi, avui parlarem amb Joan Armenguer, exalcalde de Figueres, i que demà presenta el llibre de Ramis, catalanista, republicà, socialista i massor a la Biblioteca de Palafrugell. Amb ell i la previsió meteorològica tancarem la primera part de l'hora del peix fregit d'avui. Després de la pausa publicitària, com és habitual també els divendres, tindrem els nostres estudis la presència de la Carla Romagosa, la nostra experta en menopausa. Avui ens centrarem a parlar d'un dels símptomes més habituals d'aquesta etapa de la vida de les dones, que és la migranya. Com veieu, un programa farcit de contingut. Són les 10 i 10 minuts. Comencem! I m'acompanya en aquesta tornada d'aquest espai de l'hora del peixegit en Rafael Corbi. Bon dia. Torna a casa. Al final... Mira que ens tenies preocupats, tant de temps, eh? De vacances. Tant de temps. <ríe> Se, se'm sembla molt de temps, però res, no, no ens han deixat ni una setmana, quasi. Quatre dies, quatre dies comptats, eh? Què tal? Has vingut en sobrepesa, eh? De, de vacances, ja, molt bé ara tornar tornar de la rutina en tots, el de, de Fubito, i en, en tots els sentits sí, sí, sí, sí, sí. molt bé, com ha està doncs, tota la gent que ens escolta retornem a la normalitat i això és a uh, prova evident doncs, ara mateix també ho serà després amb els esports que també retorna, etc i com que ens hem agafat uns dies de festa devem tenir un piló de coses per explicar no? sí, però com que no ho podem explicar tot tot el que ha passat ens centrarem en el que ha passat aquesta setmana aquestes darreres hores i crec que començarem amb una informació de, la, de fora de la, de la nostra municipi eh? Sí, molta gent es pregunta per què serveixen tants de desfibriladors que hi han pel, pel carrer anem a qualsevol poble, a qualsevol lloc hi en trobem doncs mira, per què cas serveixen equipar la frugina i ningú mostra també alguna vegada però en aquest cas la policia local de Sant Feliu de Guíxols va salvar la vida d'un home gràcies a que hi havia aquests desfibriladors al carrer els fets van tenir lloc la passada matinada de dimecres a dijous, quan un veí d'aquesta localitat de Sant Feliu, d'uns 48 anys, havia deixat de respirar pels vols de quarts de quatre de la matinada. La seva parella el portava d'urgència al centre d'atenció primària de Sant Feliu després de notar molèsties. Els fets es van precipitar quan la parella va comprovar que l'home deixava de respirar camí de l'ambulatòria. En, en passar davant les dependències de la policia local, la dona va optar per entrar a la policia demanant auxili perquè el cap li quedava menys. Més lluny i la gent de guàrdia va començar la primera assistència de reanimació. A més, aquest agent també va alertar a d'altres, els quals van estirar l'home al terra i li van practicar les maniobres de reanimació amb un desfibrilador, mentre en paral·lel anaven a buscar el metge de guàrdia. Minuts més tard, la persona va recuperar la consciència i va arribar l'ambulància que va traslladar el pacient a l'hospital Josuet Trueta de Girona. Fantàstica, doncs, aquesta intervenció de la policia local de Sant Feliu de Guixos. No ens agriarem pas mai prou a la policia local la feina que fan, sigui Sant Feliu o sigui aquí a Palafrogell. Seguim amb Càritas Palafrogell, que ha signat doncs, alguna cosa interessant amb l'Ajuntament de Begó, per donar un nou ús als objectes voluminosos. A què ens referim, amb objectes voluminosos? Bé, mobles de, de, de gran tamany, sofàs, uh -huh. eh, armaris, no?, que, que sovint ja les deixalleries. Doncs, gràcies a, a aquest acord que han signat l'Ajuntament de Bagú i l'entitat Palafrugellenca doncs aquests béns es podran reutilitzar amb finalitats socials en benefici de les persones. L'acord, us expliquem que es va rubricar el passat 10 de desembre durant la celebració de la Junta Local així aquest conveni de col·laboració entre Consistori Bagurenc i Caritas Diocesana de Palafrugell farà que l'entitat gestioni el servei de recollida de béns voluminosos que es dipositen a la deixalleria municipal de Bagú. L'acord permetrà destinar aquests béns que s'entreguin a l'Aixelleria a les accions socials que l'entitat organitza a diversos municipis de la comarca, de les comarques gironines, i en aquest sentit, la iniciativa permetrà ajudar a persones que es troben en risc de pobresa o, exclació, o exclusió social. L'alcaldessa la de Bagú i regidora de Serveis Socials, Maite Selva, posa en valor la tasca social que Càritas du a terme al poble i arreu del territori. Així explica que aconsegueixen fer front a un doble objectiu. D'una banda, reduir la quantitat de voluminosos que tenen com a destí la deixalleria municipal i, segon, reaprofitar tots aquests materials donant-los una finalitat social en benefici de les persones i dels col·lectius que més ho necessiten. Seguim a Sant Feliu de Guíxols, segona informació que ens arriba des de la vila Ganxona, s'invertiran 750.000 euros, 751.000, eh, si els hi sobra aquests mil ja me'ls ho poden deixar, no passar res, a millorar el sanejament de Sant Feliu de Guíxols. Efectivament, l'Agència Catalana de l'Aigua i el Consorci de la Costa Brava han signat diversos convenis que es preveuen la millora del sanejament de les aigües residuals de la demarcació de Girona per valor de 2,1 milions d'euros. El Baix Empordà se'n beneficiarà la població Ganxona, ja que un dels acords importants Pulsarà la reforma de l'estació de bombament Ganxona dins del sistema de sanejament de Castellplatja d'Arú amb una inversió prevista propera als 751.000 euros. Aquest sistema de sanejament que depura les aigües residuals de Castellplatja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro, es va activar l'any 1983 i disposa d'una depuradora biològica amb tractament terciari amb una capacitat de 35.000 metres cúbics per dia, equivalent a una població de 175.000 habitants. A més de la depuradora, aquest sistema compta amb una xarxa de col·lectors de prop de 14 quilòmetres. Els treballs previstos en aquest conveni serviran per millorar el transport de les aigües residuals generades a Sant Feliu de Guíxols cap a la depuradora del Castellplatja d'Aro. L'aigua degudament depurada s'aporta al mar amb la qual cosa es contribueix al bon estat de les aigües litorals. Els cinc convenis que s'han signat entre l'ACA i el Consorci de la Costa Brava contemplen també actuacions a Roses i Empuria Brava i preveuen l'impuls de la redacció de dos projectes constructius a Blanes i Lloret. Ara sí que el nostre espai retorna a Palafrugell, perquè aquest any em eh, semblava que darrerament teníem menys participants, però aquest any, tot i haver menys dies, hem tingut més participants a la pista de gel de Palafrugell, que ha registrat un 20% més d'usuaris per dia. Per dia, efectivament, eh? perquè en dades globals, com que han estat menys dies, i sí que hi ha mm -hmm. hagut menys, menys usuaris. Uh, us expliquem que en aquests 15 anys d'existència de la pista de gel de Palafrugell, però pràcticament s'ha arribat a la xifra de 100.000 patinadors. Enguany, malgrat que ha estat oberta 6 dies menys que en l'edició anterior, i hi ha hagut prop d'un 20% més de patinadors en aquesta pista de gel per dia. En total hi han participat i han patinat 5.105 persones. El regidor de promoció econòmica i la cap d'àrea de l'IPEP, Joan Vigas i Silvia Belenya respectivament, han valorat aquestes xifres a la sintonia de Ràdio Palà Frugell. Us recordem que podeu recuperar aquestes paraules de, de, dels dos protagonistes a la nostra pàgina web. No obstant això, us expliquem que Joan Vigas celebrava que més enllà dels números, l'espai enguany hagi estat accessible per a tothom. Cal recordar que la pista de Palafrugell s'ha convertit en la primera de les comarques gironines en incorporar dos trineus especials per a persones amb discapacitat física i visual. Respecte als bons números d'enguany, el primer tinent d'alcalde i regidor de promoció econòmica es mostrava satisfet per l'augment de patinadors de prop de 50 per dia respecte a l'edició del 2018. Per la seva banda, Sílvia Belénac, cap d'àrea de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell posava el focus sobre les activitats que hi ha hagut en paral·lel. En aquest sentit, recordava que la pista és un pol d'atracció per a persones de la comarca que, a més a més de patinar, doncs la gent també visita els comerços i altres espais del municipi. I així doncs, des de l'Institut de Promoció Econòmica estan d'enhorabona per l'augment d'un 20% més de patinadors a la pista de gel de Palafrugell per dia i podeu recuperar l'entrevista íntegra amb Joan Vigas i Sílvia Belenya, com us dèiem, a la nostra al nostre apartat de A la Carta a radiopalafregell.cat Segueixes a l'hora del peix fregit amb en Rubén Arranz ara marxem cap a la vila veïna de, de Palamós vila fantàstica entre d'altres doncs, eh, en la gamba de Palamós una gamba ben vermelleta i ben bona segons els que diuen que els agrada a mi no m'agrada millor, millor, millor, pels, altres. Pels, altres, millor pels altres sí, perquè la gamba de Palamós s'ha de protegir, n'hi ha poc, o sigui millor repartir-la i en aquest sentit, doncs, les 16 embarcacions adherides a la flota del Pla de Gestió de la Gamba Vermella a Palamós han iniciat aquesta setmana i per setè any consecutiu una veda de dos mesos per tal de facilitar la regeneració natural dels caladors. Els pescadors podran tornar a feinejar el proper dia 5 de març, mentre esperen que l'administració els acabi de pagar les ajudes per fer front a aquest aturada de 60 dies. El pla de gestió de la gamba es va posar en marxa, fent memòria, l'any 2013. Inicialment era d'un mes, però es van adaptant fins a arribar als dos mesos consecutius. L'objectiu d'aquesta mesura és afavorir la conservació i protecció d'aquesta espècie per aconseguir que arribin a mides més grans. En aquest sentit, el patró major de la confreria de Palamós, Toni Albalat, va explicar a Ràdio Palamós que la veda és una de les mesures que ha contribuït al fet que ara es pesqui gamba de talla més competitiva i que es pot vendre a millor preu. Per la seva banda, les 8 barques de de la flota Palamosina s'afegiran a la veda el proper 3 de febrer i pararan durant un mes. A Palamos, anem, anem. De Palafrugell hem retornat a Palafrugell altra vegades amb un tio i baixó Munyavall, de de pobles de la nostra comarca, retornem a Palafrugell perquè tal com vàrem escoltar amb el regidor d'Obra Pública de l'Ajuntament, ara ens ho recordaran en Robent, es vol ordenar la distribució de les dues places neuràlgiques de les terrasses de Palafrugill i Llafranc, la Plaça Nova i la Plaça Promontori. Efectivament escoltavau el regidor d'Obra Pública Lluís Arros i també a l'oposició en aquest cas en les paraules de Juli Ferna grandez per la, la controvèrsia que hi ha amb aquesta nova distribució de les terrasses de Plaça Nova i la Plaça Promontori de Llafranc. Segons explicava Lluís Ross en aquesta sintonia, la nova ordenació de terrasses permetrà millorar els dos espais i fer-los més segus. Primer de tot, Uh, uh, us expliquem quines van ser les paraules més destacades d'arròs que es va mostrar sorprès d'una banda per les crítiques de l'oposició destacava que no entén com es pot criticar una proposta que encara no s'adulta a terme recordem que Juli Fernández uh, valora aquesta proposta com un retrocés i a més també criticava que no han buscat el consens amb els establiments i perjudica l'activitat econòmica en aquest sentit el regidor d'obra Pública remarcava que encara estan en converses amb els establiments afectats i, de fet, recordava que el dimecres mateix, quan va passar per la sintonia de Ràdio Palafrugell, van tenir una reunió que va valorar com a positiva i que es van emplaçar amb aquests establiments afectats per d'aquí 15 dies. No obstant això, el portaveu socialista Eh, doncs explicava que és partidari de mantenir la proposta feta i consensuada amb els establiments durant l'any 2016 que va comportar la signatura d'un conveni entre l'Ajuntament i els operadors. Per la seva banda Ros responia recordant l'ordenança municipal que regula la via pública assenyala que el 50% de la plaça ha de ser d'ús públic, una proporció que no es compleix en l'actualitat i que per tant això suposarà que tots els establiments perdran metres d'ocupació de terrassa. Així, el regidor explicava que la proposta municipal fa que les terrasses, a més a més, deixaran de ser instal·lades davant de cada local. En aquest sentit, totes elles es concentren a la part sud de, la, part sud de la plaça, és a dir, davant de la pastisseria Merci i el cafè Orient. Per últim, una altra de les crítiques que va avertir el Partit Socialista respecte a aquesta proposta és el fet que aquest projecte l'hagi adut una empresa externa. Els socialistes reclamaven que aquesta feina la podien haver fet tècnics del Consistori. Per la seva banda, Lluís Arroz justificava l'externalització d'aquest servei per la manca d'experiència que hi havia des dels tècnics des de l'Ajuntament. Unes paraules, totes elles, que podeu recuperar a radiopelafrugell.cat. En Jordi Paulí ens ha portar fa temps aquesta nit a la Bisbal i ara, doncs, de nit, també veureu que es poden fer obres, o que s'estan fent obres, de fet, ja fa temps que penso que està aixecat tot això a les obres del carrer Ample de l'Avisbal. En Rubén ens il·luminarà ara sobre aquests 100.000 euros que diuen que costa de més, que és, que és una cosa que fa molt la punyeta, eh? Quan una cosa t'hi un val, val 600.000 i després puja a 900.000, que passa sempre, no? Sí, sempre hi ha un sobrecos, sí. no? Ara que estem, doncs, poc més de, de 5 minuts per arribar a... Els quarts doncs, d d'aquest matí, doncs acabam aquest rep informatiu. Uh, parlant de la Bisbal, i és que l'Ajuntament doncs, assumirà els prop de 100.000 euros que costarà el retard en la finalització de les obres del carrer Ample. Així ho va confirmar l'alcalde, Enric Marquès, qui va explicar que els treballs havien d'acabar el passat 31 de desembre per poder rebre tota la bonificació del pla de barris, però que s'han endarrerit a causa, principalment, de les inclemències meteorològiques. Les obres de reurbanització dels carrers Ample, Valls d'en Colomer i Antic de la Bisbal... Es van adjudicar el mes de juny a l'empresa Robau Terres per un import superior al milió d'euros i un període d'execució de set mesos. Aquest termini, però, recordem que es va acabar acordant que fos de sis mesos per poder incloure aquests treballs en el pla de barris i que, d'aquesta manera, la Generalitat cobrís el 50% del cost total d'execució. L'altre 50% l'assumiria l'Ajuntament. Amb aquest retard però el Consistori haurà de pagar el cost dels treballs del mes de gener d'aquest any, un import que el Consistori calcula que podria rondar aquests 100.000 euros que us explicàvem, ja que el 82% de l'obra es va finalitzar abans del dia de cap d'any. L'alcalde de la Bisbal també explicava que serà l'Ajuntament qui assumeixi aquest sobrecost i no l'empresa, com és habitual, quan se supera el termini previst perquè és una pròrroga justificada. El Batlle també explicava que sabien que els terminis per acabar les obres eren molt ajustats i tot i això l'empresa doncs ha fet una feinada impressionant, segons destaca Enric Marquès, que també va voler remarcar que el retard s'ha produït principalment per causes meteorològiques i ha descartat que les troballes arqueològiques, que també van comentar aquí, que es van fer eh, que van tenir lloc a mitjans d'estiu, hagin influït en aquest tratar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 de fet portava les eh, finances de l'organització d'estat català a França eh, per tant era en aquest sentit la mà dreta de Macià en el tema eh, econòmic de l'organització i Josep Pla eh, durant eh, un temps d'aquest exili parisenc de, de Francesc Macià va ser un col·laborador va ser un col·laborador d'ell va, va escriure va col·laborar en el bolletí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 algunes postals que existeixen posen en, en evidència que uh, més enllà d'aquesta relació, diguem-ne, entre el, el comptable de l'organització i el periodista, doncs, uh, es va establir un vincle entre Pla i Adenberg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 Després d'aquesta conversa amb Joan Armenguer, ara sí, tancarem aquesta primera part de l'hora del peix fregit amb la previsió meteorològica que ens porta un dia més en aquesta sintonia eh, des de l'Observatori de l'Astertit, en Josep Pasqual. Bon dia, Josep. Hola, molt bon dia. Bon dia i bon any. Igualment. <ríe> doncs eh, no sé com han anat aquests dies, eh, Josep. Eh, doncs molt tranquils, pel que fa meteorològicament parlant, doncs, hem tingut aquest anticiclo que... Uh, tot just avui tenim aquesta petita pausa amb, aquests, amb aquesta pluja feble de la nit uh -huh. però eh, durant aquests dies doncs, ja ho hem vist tots plegats, que fins i tot en trobava gent que comentava, això no és més propi de Nadal, diguéssim, aquest temps, però sí, a vegades passa. A vegades passa, ha passat aquest any 2019, ara hem començat també aquest, aquest 2020 doncs, amb força tranquil·litat, avui tenim doncs, aquest dia variable, això es mantindrà a gaires hores, Josep, al llarg del cap de setmana? Uh, no, en principi uh, s'ha d'acabar avui mateix, és a dir, aquests, aquestes quatre gotes que encara cauen, possiblement encara aquest de matí persisteixin, però ja a la tarda fins i tot es poden obrir algunes clarianes, i ja demà, diguéssim, ja esperem un temps doncs, força assolellat, igual que el diumenge, i eh, amb una, unes temperatures doncs, que de moment refrescaran una mica aquesta nit, eh, però es tornaran a refer sobretot de dia de, durant dissabte i diumenge. En principi eh, sí que el que ha de començar a bufar és una mica de tramuntana, a partir d'aquest migdia, a tarda, no, no serà una gran tramuntanada, com a vegades passa l'hivern, mm -hmm. però sí que podrà persistir fins i tot eh, durant bona part de demà, com a mínim al matí. I després el diumenge ja quedaria un diumenge doncs molt tranquil, eh, força encalmat i doncs, amb temperatures que de nit sí que serien fresques, però de dia segurament doncs, es recuperarien doncs eh, sembla que, que és un petit eh, miratge, no?, aquest, eh, aquest temps d'avui, no? Eh, sí, sembla doncs, que tornarà l'anticiclo tot i que ja no serà tan potent en dies a venir i eh, algun dia s'acabarà i tindrem doncs, un temps més canviant però de moment encara no es veu això doncs de moment tenim eh, els observadors meteorològics, també els meteoròlegs doncs, una miqueta, eh, no sé si dir-ho eh, avorrits o una miqueta tranquils no? sense gaire, eh, gaires eh, perturbacions eh, diguem així, perquè doncs, el temps de moment és, és, és, és molt tranquil eh, Josep, doncs, una vegada més agrair-te que, que ens hagis atès la, la nostra trucada i ens retrobem dilluns moltes gràcies Perfecte, bon dia a tothom. Amb en Josep Pasqual i amb la previsió meteorològica per aquest cap de setmana hem arribat al final d'aquesta primera part de l'hora del peix fregit. Nosaltres... Us deixem en quatre consells publicitaris i tornem de seguida amb la Carla Romagosa, la nostra experta en menopausa, que avui ens parlarà d'uns dels símptomes més típics d'aquesta etapa de la vida de les dones, com és la migranya. Per tant, totes aquelles i tots aquells que ens vulgueu seguir escoltant, res, tornem de seguida. Fins ara.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 Joan Andreu. Ara també li ofereix exposició, venda i servei de reparació de maquinària per a jardineria. A Esclanyar. Tornem de la pausa publicitària a l'hora del peix fegit. És un divendres i, per tant, tornem a tenir la Carla Romagosa amb nosaltres. Bon dia. Bon dia. Bon any. Bon any. <ríe> Com estàs, Carla? Bé, molt bé. Sí? Ja he paït els torrons, i ja els he nedat, els he caminat i ara ja està, no? ara ja els tenim apartats hi ha molta gent allò eh, que clar, compres tant per Nadal que després eh, menges torrons fins a eh, pràcticament Sant Joan ah, sí, sí, <laughs> això però... no, eh? no, exacte, no, a, ca a casa hi ha una tradició que no, en la mare no els deixa obrir fins al dia 24 a la nit i i comprem els justos. Perfecte. Si no no no més. Comprem els del dia i punt. És que, clar, entre que als el supermercats ja els trobes uh, un parell de mesos abans i entre que duren <ríe> fins que duren, doncs ja gairebé estem menjant torrons més, més mesos de l'any que no pas sense menjar-ne. Sí, sí. <ríe> bé, donts això la Carla abans de l'ha entosat de recordar bé eh, que per un dia, per uns dies no passava res, saltar la dieta, però ara ja tornem a, a al ritme, eh? tornem a la rutina, que a vegades és una miqueta doncs, més avorrit, però també ens ajuda a que el nostre cos en aquest cas estigui millor i per tant certs símptomes que poden aparèixer amb la menopausa eh, doncs, eh, no siguin tan, tan forts, no? Sí, exacte, no. És, és molt important sempre ho hem dit, que la dieta és de vital importància en la menopausa i, i pot alleujar moltíssima sintomatologia, tant, tant, tant l'exercici físic com, com la dieta i ara mm. tornant de Nadal ens hem de posar les piles de fet hauríem d'haver fet cada dia eh? malgrat allò tenir aquests àpats doncs, abundants sí. mira si el demà pots anar a caminar una estona a nedar Clar, Africa, no? així, tant, millora també, tot així també fas forat per l'àpat següent t'ho és amb més ganes clar, no? <ríe> i sense tant de remordir poder perquè dius, ostres, que no he fet res porto tres dies sense res aixecar-me, menjar, uh, sofà una altra vegada sobre taula no? <ríe> Però això ja ho, ja ho tenim ara, ara, ja, ara, ja, ara ja estem uh, que hem d'anar a, a preparar-nos perquè d'aquí no res ens trobem l'operació biquini uh -huh. i després ens estressem totes i ens diem allò que som unes morses com dic jo mm en el llibre i ens hem d'eliminar aquest aquest creix, eh, que hem anat acumulant. Mm -hmm. Però això és una feina de cada dia, eh? Això. això és una feina de cada dia. Això s'ha de, de mantenir i com deiem, eh, al final doncs una bona dieta, un, un... fet d'exercici físic doncs fa que, que, que ens trobu que en aquest cas us trobeu millor també els homes, obviousment, que també doncs, ens ajuda i en aquest cas avui eh, hem anat parlant no, els primers dies sobretot de, de quina simptomotologia doncs, presentava la menopausa així gran estret eh? perquè com sempre diem doncs, cada dona és diferent i cadascuna pot presentar uns símptomes diferents i avui doncs o no, o no o pot ser que doncs, passis una menopausa que ni, ni, ni que te n'adonis. Eh? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. uh, en aquest cas, avui ens centrarem sí, en, una, en un dels símptomes en concret, que no sé si és un dels més habituals, Carla, o, o no n'hi ha de més habituals. Bé, bueno, però més habitual potser són els fogots el mm -hmm. que més es queixa. La, la, les dones, en general, sí, s'estima que de, de, que un 20% de les dones de menopausa tenen fogots són no? els que més els el que més preocupa i els més evidents, potser són els més incòmodes en el quotidià. Uh -huh. Però sí que el que tractarem avui, que és la migranya, doncs, doncs pot ser invalidant per, per algunes persones. I de vegades hi ha unes precaucions que ens poden ajudar a identificar quins són els desencadenants... No? aquells que et donen el tret de sortida de la migranya i, i evitar-los mm. i és una mica bueno, farem, llistarem una mica quins són els elements perquè de vegades no, no ens parem a pensar, no ens escoltem prou això sempre ho hem dit sí. i no ens cansarem mai de repetir-ho, que hem d'escoltar el nostre propi cos, tenir una mica de, de, de mesura de les senyals que passen que ens estan... Arribant, no? Doncs, per exemple, si saps que tens migranya i, i és perquè un soroll molt fort de l'ha desencadenat, o, o l'excessiva exposició a la llum solar, o a la llum incandescent, bueno, a qualsevol llum incandescent, mm -hmm. o unes olors molt fortes, o una, alimenta... una alimentació que seguissis una alimentació compassada en massa... un excés d'aliments processats, o potser massa dolços, o alcohol o tabac, doncs això pot, poden ser el que se'n diuen amanguès el trigger, no? Com mm. dispara no? Uh, el procés de migranya però també es pot veure un canvi hormonal i en la menopausa aquest canvi hormonal pot provocar uh, la migranya mm -hmm. a mi em va passar, a mi sí que em va passar vaig tenir migranya i amb les migranyes invalidants t'has de quedar tancada Aquesta aquest és el principal, mm. la principal qüestió eh, que hi ha altres símptomes que, que es presenten i són modestos però que, mm. mira, més o menys et deixen fer una miqueta el teu dia a dia, no? En aquest cas, la migranya sí que, segons qui i segons quins casos, doncs pot ser que res, que t'hagis estar al llit, eh, a les fosques, sense moure, sí. sense escoltar res, perquè, perquè no pots, no? Perquè, no pots. Uh -huh. No, no pots. I, i, I això, a més a més... Mm... És un gran exercici de mindfulness, eh? de, de meditació i de saber estar tranquil sense fer absolutament res. Tenir la migranya s'ha de saber portar, perquè o oh, s'aprèn, no sé si s'aprèn, però, però si és cert que és un exercici d'aprendre a fer exercicis de respiració, un cop ets al llit descansant amb aquest espai tancat, mm. aprendre a mantenir la ment en blanc, perquè també més estrès i donar-li més al cap també pot... Eh, perjudicar molt més. No? Mm -hmm. jo, jo tinc alguns bueno, jo vaig escriure un fragment del llibre també on, on explicàvem sobretot aquest, aquests dolors i com com, com com és que es produïen a, cada, a, a diferents parts del cos sí. i, i bueno, vaig, vaig ser fruit de la meva investigació del meu els meus estudis... on doncs, doncs en fisiologia, on veia doncs, que les glàndules estaven ubicades en diferents parts del cos i això veia doncs, que, que, que, que quan aquestes glàndules que són aquests els punts de l'organisme que secreten les hormones doncs com que ja no hi ha hormones doncs aquestes glàndules es busquen, no? Llavors mm. van, van fent com pressió, no? I diu, eh, eh, no? És com, pup, pup, pup, s'ho feien i, i llavors produeixen aquests dolors, no? He dit d'una manera, és molt més complexa que ja. això, però per dir-ho ràpidament. I vaig escriure aquest fragment, si em deixes, llegeixo, sí, en sí, el sí. llibre de la meva amiga Meno i jo, mi amiga Meno i jo, i, i era, i diu així, bastantes veces menos s'ha ha pesada con los dolores. A mí me ha dolido todo el cuerpo, de una forma inesperada, repetida y distinta a cualquier otro dolor que haya tenido antes. Cuando le da por retorcerme los ovarios como si estru los estrujara para sacar unas últimas gotas, es para cabrearse bastante con ella. La migraña no ha estado nada mal tampoco, ni el dolor en el coxis, el estómago o las cervicales. Yo decía que cumplir los 40 me había sentado muy mal... ...hasta que mi osteópata karma, santa karma... ...me interrelacionó los, todos los síntomas y las sensaciones con menos. por pues resulta que en cada uno de estos puntos de dolor... ...hay glándulas que segregan hormonas importantes para regular el ciclo femenino. Lamenté muchísimo en mi ignorancia en relación al cuerpo humano... ...cada uno llega hasta donde llega y ya está. Por el camino, si nos va bien, nos podemos quedar con alguna que otra cosa... Yo a veces aprendo cosas y me las quedo solo un tiempo. Claro, mi amiga Meno también me ha enseñado a tener una buena memoria selectiva. estaban los dolores y las glándulas, que las pobres intentan sacar hormonas, pero ya no es lo mismo. Yo me lo imagino así como un motor, y por eso lo he llamado el ralentí hormonal. No arranca, no hay batería, se ahoga. Y físicamente esperas ese chute de hormonas que hace que la fiesta empiece de nuevo, para volver a comer, a fumar, a follar con muchas ganas, a crear y a darlo todo durante un mes, pero no pasa. Y todo es plano y duele. Y eso hace llorar. Mucho. Bueno, es un de... es un fragmento que, que volía... Volies... Va ser com dels més viscerals del principi que vaig escriure el llibre mm. i, i va ser la meva manera d'explicar com tenia dolors a cada part de, del cos. Ja sé que avui ens cententràvem en la migranya, amb, sí. amb la migranya i els consells. però, però totes aquelles les que deu obtenir de no serà tinc un dolor i les lombards que no em maltrec i en el coxis. i avui em fa mal de cap i avui mmm, tinc mal a la panxa tot és interrelacionable no? I, i pot ser aquest desajustament hormonal i de vegades prenent unes precaucions tals com la dieta, l'exercici físic deixar l'alcohol el tabac es pot equilibrar tot cap, a, cap al benestar i en quant a la migranya sí que, que, que a part jo com hem dit al principi hem d'identificar aquells elements que, que la desencadenen uh -huh. i ser conscients d'això perquè no, no, no ens enganxi no, dic, a vegades és inevitable i quan és hormonal no hi, no hi ha gaire cosa a fer mm, és sobretot decidir consultar com, com la volem tractar Sempre ho repetim, que hem d'anar... Necessitem experts, i ten metges i hem de trobar un tractament adequat. No t'automediquis, no aprenguis cap pastilla així, vinga, bueno, tens molt mal de cap, és el més comú que fem, no? Mm -hmm, Ens faré un ibuprofè. Però potser necessites una medicació adequada. Clar. O potser hi ha un tractament... Mmm, hormonal que, substitutiu que, que necessitis. No, no ho sé, això és, són diferents factors, però sobretot els, els, el, la medicació que prenguis per la migranya que te la recepti un metge. Eh, no no automedicar-se, perquè a més a més l'origen de la migranya pot ser múltiple mm -hmm. i, i llavors només un metge sabrà facilitar-te els fàrmacs que necessites. Després, eh, mantenir una, una pauta de descans regular eh, que, i això és molt difícil perquè també un, un, una de les coses que ens passa també és que amb el canvi hormonal és que dormim poc, dormim malament tenim insomnis, despertem a les nits mm, també cerca si vas implementant un canvi d'estil de vida doncs tot va millorant i l'exercici físic t'ajudarà a dormir millor, si tens una, un, una alimentació adequada i també dormiràs millor les nits, però és cert que, que, que aquesta pauta de descans de ser regular. Ja vam parlar un dia de l'insomni i que has de tenir un, un, uns horaris i una manera de, de, de dormir bé. Jo recomano una cosa també que quan t'agafa l'atac de migranya, que és l'antifàs. Sí. Ara n'hi ha de tots els colors, eh? Ja, I de tot, de seda, de cutó... Abans eren aquells tan cutres que donaven als avions, que sí, feies un viatge sí, llarg amb sí, una goma sí. que ativava, sí, sí, que era sí, molt gens, incòmode. Sí, gent còmode i gent estètica, que tampoc, tampoc són molt qual. estètics els antifasos, però bueno. Ara n'hi ha uns magnífics, no?, que són com, com de seda i tenen com les pestanyes eh, dibuixades per fora, no?, i fan una imatge com molt divertida. Això, és, això pot ajudar a estar en... en... En, a la foscor i també fer servir taps mm -hmm. per, per, jo crec que quan, en el, quan estàs en un pic de migranya t'ho agrairà mm -hmm. et sentiràs molt millor I després, cosa d'aquesta cosa tan, tan pràctica també que t'ajuda a descansar quan tens el pic de migranya és eh, limitar l'ús de les pantalles digitals que que, clar, és que estem tan sobreexposats tan fàcil i tan difícil de fer a la vegada Uà, no? tan fàcil, sí. de, perquè mira això, això mitja hora o una hora abans deixem ja, de, sí. ja ni televisions ni, ni, ni telèfons mòbils ni portàtils, però costa no? és eh, difícil, costa difícil costa... perquè sempre, ostres, miro això mira vegada, no? Sí, sí, costa molt, és molt difícil Tenir llibre, un llibre al costat, eh? això sempre ajuda molt Tenir un llibre al costat i també veure quina llum tenim per llegir mm a l'habitació oh, jo faig servir un frontal, per exemple i sé que, que estic il·luminant el llibre i, i per tant no, no, no estic forçant la vista mm -hmm. abans d'anar a dormir Bé, coses, això cadascú el seu truquillo, sí. no? Per, per llegir bé el llit, però no és tan fàcil. No? No, no, no, és, no és tan evident, eh? Aquestes situacions idíliques. I la postura, eh? A vegades també. Oh. Dius, ostres, eh? Comences d'una manera i al cap de cinc minuts dius, hòstia, com em poso una hora? Em giro, em, cal, no sé, em poso panxa amunt, cap, cap per pall, no sé. Sí, sí, és... és Difícil. Eh? Sí, sí, jo cadascú té, ha de buscar la seva, la seva cosa, però sí si que... que, que que els ulls poden sotmetre també més tensió i mm. la tensió es pot, pot ser un d'aquests triggers no? d'aquests disparadors d'aquests mm. trets de sortida de la menopausa i després la hidratació sabem que a la menopausa hem de beure més aigua, hem d'hidratar molt més, hem de prendre més aliments en fibra i aquesta fibra l'hem d'hidratar però la deshidratació després d'un dia al sol o sobretot a l'estiu i tal hem um, Uh, és un dels elements de, que desencadena el mal de cap i, i, la, i la miranya per tant beure aigua i això no ho substituïm per refrescs ni, ni, ni per begudes ensucrades podem substituir-lo per insurcions no. però, però aigua, aigua. Eh? No. els sucs de pot, de pot doncs, també porten molt de suc mm. afegit etcètera, no? aigua, hidratar-se hidratar-se és molt important i i després mm, ho hem parlat alguna vegada també, però les um, l'estrès, que és la nostra pandèmia i sí. aquest segle, hem de mirar de reduir-lo perquè tindrem tensió i quanta més tensió, això desencadena també. Pics de, de migranya i de mal de cap i de tensió. Um, totes les teràpies relacionades amb la respiració, tai chi, ioga, meditació... Això ens ajudarà també a aprendre a meditar, a estar tranquil·lets no? al, al, al, mm -hmm. al llit, quan en aquest moment, a llegir també de forma més còmoda, respirant mm -hmm. correctament, eh, però, però sobretot eh, eh, tenir això present, present que, que hem de reduir l'estrès i anar eliminant aquelles coses superfles i que ens alteren mm -hmm. les coses. Escollir, hem d'escollir. La menopause és aquest moment per escollir faig això faig allò, o faig cinc coses o en faig una, mm. doncs en fas una i ja està mm -hmm. doncs, en eh, moment també per escollir quin, doncs què, què, què ens aporta més coses no? i què poder tornar més mal de caps que no pas beneficis i al Del final clar. poder si, si, en la mesura possible, eh? si podem deixar de banda, si ho podem arraconar, doncs millor, i també escollir en aquest cas eh, doncs, què, què, què mengem, no? menggem La ti era important, mm -hmm. la dieta equilibrada i mantenir un ordre en, en, en els menjars. perquè vol um, dir que hem de menjar el més natural possible, eliminar els processats, triar un militar a fa una estona d'alcohol i el tabac, mantenir mm. un ordre però és cert que també la miranya dona més ganes de menjar. Fa més ganes per tant no, no, no és aconsellable eh, tenir moltes hores de desdeajú. Sí, que, que és millor eh, menjar vàries vegades al dia sí. per no arribar a aquest punt en què el teu organisme digui «Necessito menjar», o sigui, evitar, evitar estar moltes hores sense menjar. Habitual, També això. pot ser un desencadenant. Sí. Clar, t'aixeques molt d'hora i fins a les dues, les tres de la tarda no dines i has esmorzat a les vuit del matí, sí. clar, són moltes hores. Són moltes eh? hores, I, i el matí fer... fa eh? i sí. menja molt malament, eh? <laughs> jo sóc un exemple sí, sí, sí, ves sí, que arribes aquí molt d'hora i ja, bueno, ja quan arribo a casa després ja és molt més tard i... No, sé, no tinc la rutina de que fa alguna cosa a mig matí per tenir-la, eh? Un fruit secs, sí, sí, sí. una de És això d'agafar la rutina, és com quan vas a fer un esport, no? O sigui, mm. al principi, els primers dies costa perquè mm. no, no estàs acostumat, no? Doncs mm. Això és el mateix. Alguna vegada m'he importat alguna cosa i he arribat a casa amb Mallor, encara. No amb Mallor encara la vols... Sí, perquè no hi ostres, si, estàs fent molt, si estàs fent alguna cosa així no, no acabes de pensar. No t'agafa gana? No, aquest és... Eh, clar, no és que diguis, ostres, ja aguantes? Sí, és que no, no, no tinc gana. I mal de cap? Això em va passar eh, lligat amb, la, amb el tema de, de deshidratació. Ah, veus? No bevia gaire aigua aquí tampoc i, i ostres, després sí que a les tardes tenia com un mal de camp, no? I dic, ostres, què passa, no? I doncs, vaig bé, agafar una cantimplora i ara la porto cada dia. I això sí, veus? Aquest és un hàbit que he anat adquirint i, per Molt tant, m'ha ajudat. Eh, he fet? Cert... No, és que ara... Va ser uns dies que, normalment ja ve caigua, eh, però va ser unes setmanes allò que no no bevia no aigua i vaig notar, ho vaig notar i vaig lligar ràpidament amb el fet de no, que no havia prou aigua clar, estava tot el matí també sem saber aigua era com... Sí, com sense, que fent i beure aquí. ni menjar res, el dejú total aquí Escolta, no, no... fatal, eh? Per homes i per dones eh? fatal, fatal sí, sí, doncs això, alimentem-nos de forma equilibrada i mantenir un ordre als menjars i hidratar-nos, i després la llum, que hem dit que també pot ser un dels, de, de, dels trets que la llum incandescent o... No, o l'excés d'exposició a la llum solar poden desembocar en una migranya mm -hmm. i per tant doncs, ens hem de protegir, fer servir unes bones ulleres Clar. de sol, un gorro... Un, un, un... Bueno, que et protegeixi, protegeixi de, de la llum. No? I saps mm -hmm. que això et pot passar, perquè ja hem parlat abans que, que cal identificar que t'ho provoca. Tu vas identificar que et provocava mal de cap perquè no bevies aigua, mm -hmm. Doncs, doncs si saps que la llum t'ho pot provocar, busca't unes bones ulleres de sol i, i no t'arrisqui la qüestió és no, no arriscar-se a, a, a aquests disparadors que fan que, que, que pugui sortir la, la, la migranya, mm. bàsicament doncs eh? hem donat aquests eh, o hem anomenat aquests set eh, consells no? per mitigar la migranya, per saber-la o ajudar a portar-la millor eh, després, eh, com sempre diem, cada cada casa és un món i hi ha alguna cosa que per una persona en concret li ajuda doncs, més a centrar-se en l'alimentació, d'altres, doncs, amb, mm. amb altres temes com l'exercici físic. Per tant, doncs, sempre diem amb la Carla, eh? Uh, nosaltres ho fem així al lo en gros i després que cadascú, doncs, a través dels uh, professionals de confiança que tinguin, doncs que, que mitin què és allò que li, va, li funciona millor, eh? I tant, i tant. I també a mi m'agrada sempre acabar els programes de vegades m'oblido, eh? mm -hmm. però però vull recordar a totes aquelles dones que estan en edat de menopausa que que, que si mai ningú no els ha dit en el seu cercle, o avui encara ningú els ha dit, doncs que són precioses i que, que estan intel·ligents i sàvies i que estan en un moment meravellós, que és un procés que potser potser ser incòmode o, o dolorós però que van eh, assolirant més poder del que imaginen mm -hmm. i que endavant, que i si necessiten ajuda, jo les acompanyo. Doncs, Carla, moltes gràcies per acompanyar-nos a nosaltres un divendres més i ens retornem-nos la setmana que ve. Moltes gràcies. Fins aquí aquest programa de l'Hora del Peix Fregit, el primer programa de l'Hora del Peix Fregit d'aquest 2020, el programa número 102, i que tanquem doncs, avui com és divendres i com és habitual amb la Carla Romagosa. I avui ens hem centrat en la migranya, un dels símptomes, podríem dir, més habituals quan les dones entreu en aquesta etapa de la vida, la menopausa i amb la Carla Romagosa doncs, hem fet una pinzellada per quines són les millors actuacions que podeu fer quan eh, doncs, teniu aquests atacs de migranya Nosaltres, els de l'hora del peix fregit ens trobem novament dilluns, amb les seccions habituals dels dilluns i amb les informacions més destacades de tot allò que ens ha deixat el cap de setmana tant a Palafrugell com a la comarca del Baix Empordà nosaltres, com dèiem, ens retrobem dilluns. Tot això ho podeu trobar novament a radiopalafrugell.cat que passeu un molt bon cap de setmana.